erwähnen die bedingungen seiner gültigkeit sechs bedingungen erster eingeben der zeit zweiter reinheit der beiden zwei wegen dritter die reinheit des ortes der mülkippe und der körper 4